Al-Shaykhul Muhalif Rahimahullah Ta'ala Wa napa'ana bi'ulumi Wa yata'allaku Bilianih Khamsatu Ahkamin Sukutul Anhu Wujub Hati, kezalim, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, kezaliman, apa dia? Li'an nah, Li'an itu Iaitulah hmm, Makna pada syarak tu Kenakah Lapa-lapa bersupah Lapa-lapa bersupah Yang tersebab Daripada tuduh Oleh seorang Isterinya dengan zinat Itu ha, asalnya Seorang suami Dia tuduh kata Isteri dia tu berzinat apakah ha, lu lekat grup dia nafi anak dalam kanungnya tu bukan daripada anak dia ha, dan anak itu daripada zina ha tu asal asatud belum tu apabila begitu kena panggil lah ha balik perempuan perempuan tidak sanggup ha kata dia tu zina jadi hukum penerjemlah di atas suami karena duduk dengan tidak mendatalkan saksi. Lalu tu nak melepahkan dia. Dia pun bersupah dengan lapar-lapar tertentu hal fahda. Ashadu billah innani lamina <Sessizia> sadiqin tima ramaitu bihi zawjati minasinah. <Sessizia> ulah pak kali. Kali yang kelima. Nah atau uh, kalau masalah nafiah Tak tamo sekali jiwa anna hadzal walad min az-zina wa laysa kali kata hak kali yang kelima wa ha, alayya laknatullah ikuntum minal kadibin ah tu nama lafaz li'an apabila berlaku li'an oleh suami suami sanggup bersumpah gitu apa hukum sangkut pau ah ha, lalu sambung katanya wa yata'allaqu bi li'anihi ayiz zawji <coughs> wa yata'allaqu bi dan <coughs> kena ingat deh naik masuk dalam doa ya sembah so tu duduk dalam dan duduk luar nak naja, ceret pak duduk <Susur> wa yata'allaqu <Susur> mutaslarak nah tak ada tulis pun wa <Susur> yata'allaqu <Susur> dan bergantung besakok pau bi dengan sebab li'annya ayy zawji bersaku pau oleh 5 ahkam 5 hukum Ta'allah pun yang ganggu ni Tak boleh lah Malah lah kali Haa tu Dia kau tahu lah dia tu ada tu lepoh tapi tak boleh Benda cara dia tu Benda duit teratur malah yang baru ya ilham malah Kalau tu tak erti tak boleh wa ya ta'allaq bil'anihi hasiah tafsir ayat ay artabu dan bergantung bil'anihi dengan sebab bil'annya ayiz zauji bil'an oleh suami bil'an tadilah iaitu bila suami bersumpah sudah dah, dah dia ha, tuduh isteri dengan berzina Kama dia, dia sanggup bersupah Apabila dia tidak mendatih saksi ha, Dia bersupah dengan lapar Supah telah lepas Bersakuplah dengan sebab li'an suami itu Walau katahsyah bila hukmi qazin Walau pun tidak dengan menghukum oleh Tok Qazi Karena ini hukum Allah Ta'ala sendirilah dia nanti qadi hukum tak hukum dak ha ni hukum Allah Taala sendiri ha ni pokok tulah ni pelaturi ni panggil bukan nanti dok tulis dak apa ya pelaturi hak ugamo dak nah ah ha, tu kena tu cara-cara adab adab dalam belajar dia okay, nanti kena doa menedak yang adab dalam belajar yang mesti belak tu dak ha, ni pun undah Allah Taala ni tak nanti hukum tu qadi tu qadi tu aku kena buat gini dak Ya ni hukum Allah Taala siap dah. Ha, dia kata nah, basaqu boleh ah kam satu ahkamin lima hukum. Ah ha, basaqu lima hukum. Tapi huluk peliknya wa illam tula'in az-zawjatu. Di sini ya kena bawa ku wawul hah penzaidahah. Aa, nah, Dengan kait Dan tidak berlian Walhal tidak berlian Oleh zaujah Bukit kata orang oh, ya Dan jika tidak berlian Oleh zaujah, oleh isteri pun Kenalah ni juga Bukit gitu Kenalkannya Walhal tidak berlian Oleh isteri lah, oh, ya. Bikitu ya kena duk molek tu ya. Tak nak ngaji jadi di wak agama Islam dan ugat kod tak lehnya tak leh nah adab belajar baik lah ada ugamo ni tak leh adab dia dia anak bagi jangan jadi gugah dia ah wa illam tulainiz zaujata dan padahal tidak beli'an oleh istri maknanya kalau istri sanggup bersumpah katik tak ada lah hukum ini ah nah dia ya, pada asal apabila tuduh oleh suami akan istri dengan zina lepas tu, suami tuduh semata-mata kata mu zinah dia kata ke istri dia ah ataupun ka ya zinah Ha, mana saksi, tak ada ha, Hukum, hukum Allah Ta'ala Suruh rota lapar puluh tu ha, Apabila dia tak ada saksi Kalau balik isteri mengaku, tak ada apa Selesai pakar lah. pakai rejai isteri tu lah ha, Pemirat pemerintah kena rejam dengan batu sampai mati lah Dia panggil hukum ha, rejai oleh-oleh zina tu Yang sudah ada suami dah berzina lagi mana Ha, balik istri pun dak kata dia tak dak zina ah ha, bila begitu tekan balik suami mana saksim saksi tak dak si, tapi ya sanggup bersumpah ah ya sanggup bersumpah ah dia panggil li'an tu bukan bersumpah wallahi hak tu tu dak ni li'an ni sumpah hang lapar tetu, dah, tu apabila suami itu bersumpah dengan kata lima kali hak lepas dak lapar dia panggil suami mula'i yang berli'an Apabila suami beli ang tengok balik isteri beli ang ke tak. Ha, ah, ni masalahnya wa illam tulainiz zaujatu. Besakoklah oleh lima hukum. Nah. Ah, ha, kalau tak ada wa tu zahir. Ah, ha, kalau tak ada wa tu dengan kaed jadi kaed. Lagaimana? Wa ha, ya ta'alla kubil'anihi ayzauji illam tulain. Ah, kalau tak ada wa itu ajoman pada hasiah. Nah, dalam hasiah aa uh, eh, tak ada disebut haqaul hulain dah. Ada ke dak naskah tu wa dalam hasiah ada juga naskah ni pun. Ah kalau terkedar kata wa tak ada itu zahilah. Illam tulainiz zauja tu kata bersakut 5 hukum ni jika tidak belian oleh isteri ha, jika isteri tak sanggup bersupak maafohnya kalau isteri itu sanggup bersupak ha, tak ada lah hak lima hukum nak rayak ke datang ni ha, kalau kita gapo tu bersakuk tu oleh lima hukum mana lima hukum ahaduha yang pertamunya Sukutul haddi Yang pertama Gugur oleh had Hak apa di sini? Ay haddi l-qazfi Lil mula'anati Gugur oleh Hak tuduh Tuduh akan perempuan yang di tu Gugur Anhu nah, Tahu pada suku tu Gugur had Daripadanya daripada az-zawji al al-mula'in jadi hak kata suami tuduh isteri dengan zina hukum kena rotal 80 je punye hak qadzaq hak tuduh ha, bila gitu gugur tak kena tak kena rotal lah bila suami bersumpah ha nah aniyo ha, hukum dia berat dia cara haram nah ah ha, tengok tu suami isteri tu ha, kalau orang luar luar suka sakat ada kata dia sub zina dia ni, zina kira ada sekali Itu harasa dah ah ha, tu kena kena hak tu nah dia tuduh orang yang zina abak tulah maknanya sekalipun orang dak kecak kita dia tersenam lah dalam tu zina zina sebab kata tak jangan abak benda tak ada tengok apa nah kalau mereka rekod Ustaz ada kita tak tahu dia kata dia turzina waktu ajange ha, ha, haram nah haram kalau kalau pembislah gak ha tak ada pasal kena rotan kena pian 80 tu dunia je nah ha, tu hok une dunia maksudnya dunia gapo hukum syara'ah ha, tapi kena berjalan di dunia kena rotan tuduh orang dengan zina kan tak ada saksi dia ha, <coughs> sudah so lagi kemudian apabila suami itu sanggup bersumpah dengan lafaz-lafaz ah hukumnya tamu gugur li had ay hadzul qazbi lil mulanat gugur oleh had tuduh tuduh akan perempuan yang dilian gugur anhu daripada nya daripada zau ikanat muhsanatan ha, tu hak kata Hak tu jika ia ia zaujah tu muhsanah dan ah ha, dia orang muhsanah ah ha, perempuan yang baik dah tak ada besok kub zina tak beso ah ha, dalam tu bagi tuduh dia dengan zina atau nampak benda tak bulat nampak pelat sikit gap tuduh dah kata zina barang tak cerak sedangkan dia tu orang masalah dia baik ah ha, tu kena kena rotan tu mm wasuputu ta'ziri ni hak tambah syaraf lah ni dan gugur ta'zid ta'zid pasal kita dera dera ni tak sabar tangah hak dera ni terserah kepada imam, terserah pada pemimpin lah ha, ya hak ni kena ratai lapar puluh ni tak lebih tak sabar kepada hak lah, ikutlah nak sah pihak-pihak, godai pihak, puluh, ikutlah jangan sabar pada hak Ha, pengetak taz gugur oleh takziz anhu an-zawj in jika adalah ia ia zaujah dia tu ghairu muhsanatin perempuan tu tak aa, bukan muhsanah aa, lahana bukan muhsanah kata dalam dia tu ah aika sawiratain seperti istri yang kecil wa rafiqatin ah pelajaran sahya hmm wa dan yang kedua daripada lima hukum tadi wujubul haddi Aa, iaitu wajib kena hadd alaiha wajih hadd atasnya atas siapa atas zaujah apabila balik suami tu dia bersumpah uh, hak wa 87 tu gugur dah daripada dia mari sesakut di atas isteri ha kena haklah hak apa ni katanya ai hadz zina oleh hadz zinanyo nyo zaujah ha kena jatuh hukuman di atas isteri ha tak kira tu hak zinah tu Muslimatan kanan Yang Islam Ada ia zaujah tu Aw kafiratan Ataupun isteri Tak ni dia kafirah Kok mana ni ha, Dia adakah masalah Dalam Islam kita orang, orang lelaki yang Islam Boleh berkahwin dengan perempuan Kafirah boleh Tapi syaratlah kafirah Yang kita biar Ha, perempuan Kafirah Kita biar seperti orang Nasara Nasara ni ha, Perempuan tu orang Kristian ha, Boleh berkahwin dengan lelaki Islam ha, Ataupun Perempuan Yahudi Dia panggil Kafirah ha, Boleh berkahwin dengan lelaki Muslim Itu ha, dia buat masalah tu Sama ada isteri yang Muslim ha, Atau orang kita Atau isteri dia tu yang Kafirah ha, Isteri dia Kafirah inyam zina ah ha, dia tuduh kata isteri dia tu berzina isteri dia kafirah ah ha, setdia sanggup sumpah ah ha, lepas tu balik isteri tak sumpah ah ha, bad dia kat tula'in jika tidak berli'an iya ha, jika tidak berli'an iya Ia, ia zaujah balik isteri tak ada berli'an tak sanggup sumpah ha, jatuh hukumnya mai kena rejam ah ha, tu ipanya had zina Ah ha, had zina kenal lah hmm. Ah ha, tu dua hukum takut dengan li'an tu. Yang ketiga wa salisu dan hukum yang ketiganya ngasbab li'an suami tu zawalul firasy. Hilah ha, apare. Ah apare apa? ai fi ai zauji hilah para suami hilah anha dari zaujah jadi apabila suami itu tuduh Lepas dia tu sanggup putus dengan lapa tadi mana antara suami isteri itu jadi hilah para pasal apa kata syahji lagi lin qidain nikah baina Jangan terputus oleh perkawinan antara keduanya, dua zaujain tadilah lah ha, antara dua suami isteri. Saron kungkia kata saron juga putus dua tu. Hmm, tu dia. Kanak ki kata pirah sini gak apa? siah lagi lagi wal muradu bil pirashi huna azaujia tu. Ah ha, keadaan suami isteri dia panggil Jadi putus sebab tu wabizawalihi dan dengan hilangnya hilang firas dia panggil insa huha terpasohnya seolah-olah kata kalau tali dok ikat gap terombak sendiri dia tak ada kena gidok rombak daklah terombak sendiri yang ni hak akad nikah mula ha, tak kalau wali akad nikah balik si suami terima aku nikah aku terima nikahnya dia panggil terikat ikat makna akad seolah-olah Uh, dua tu jadi suami isteri zawjiah sabit zawjiah kalau lagi tak belah tolak ciri ada duk zawjiah situ uh, Walau tak ada duduk lama mana pun orang panggil dua tu duk terikat suami isteri tu dia panggil firas apabila dia berlaku tuduh macam ni Soalnya suami tuduh isteri dengan zina balik isteri tak sanggup tak mengaku maka suami sanggup bersumpah aa uh, kata habsu pusuh tu menunjuk katanya dia tu sebenar aja dakwa isteri dia tu berzina sungguh la maknanya pas isteri tak sanggup sumpah hukum jadi terputuh cerai. jadi apa yang dia, terputuh wati nah ha, terpasah dari wati tak ada kena kata aku ciral hang kau dak dah nah ni hak, -hak sarak lah ni mm bandingnya spaning kata dia fahia dia panggil purqatun fisakhir. Ha, Bukan purqatun talakidak lah. Ha, Bukan purqatun talakidak ni. Dia panggil perceraian secara terhurai. Terambak lah kalau tak lirak terambak. lah kita panggil. Ha, nah. Bandingnya kata dia karraba'in. <tum> seperti susu. Nah. Ha, seperti susu. Lihusu <tum> liha minuairi lapzin. Haa. Itu dia. Kerana hasilnya purqah daripada ketiada belapa tak ada kena suami kata aku tolakkan dikau dah bila berlaku belah tu gap ah sarak sendiri hukum kata telucuk dua ni hmm, jadi tercerailah dua ni sopolah masalah isteri Anak nak isteri kecil tiba-tiba nyenyusu ah nyenyusu mok mok suaminya beri susu kerana tu dia insan hah pakai jadi tercerai selalu dah Ha, sahabat dia panggil apa? Bila jadi susu, orang panggil dua beradik susu. Nah tak ada laki bini. Nah, pada tu tak ada kena belapa juga. Ah ha, berapa dah tu? Tiga Kemudian ini nak nak kira ibarat sikit. Wa abara anhu ghairul musannifi dan telah ibarat, telah takbir darinya Ha, dari apa tu? Dari kata Zawalil Firas Musannih kita ni Syekh Abu Suja' Tua mati kita ni Dia ibarat dengan Zawalil Firas Telah takbir Anhu darinya ganti dari Zawalil Firas ni Uleh yang ula al-ain Daripada Musannih Dia ibarat lagu ni ha, dia Bilfurqatil mu'abadati ha, Dia baca Firqah Firqah tu mana fuak orang nah kalau firqah mano puak aa puak firqah satu puak jamak dia firaq ni berapa puak Haa, di sini nak oiak bercerai ha macam furqah tu orang <tuh> bil furqatil muabbadati ada galai lain dia ibarat yang ketiga furqatu muabbadah aa galai lain ibaratlah tu musnad kita ibarat yang ketiga zawalul firas ha, hilang hamparan suami daripada isteri apa maksud hilang iaitu ibarat daripada ha, jadi terjadi tercerailah dua tu hmm makni kata bercerai secara perpanjang tak leh nak kahwin bila dah dua tu dipanggil haram muabbadah ha, ah Supaya cuba kita misal lagi ana satu perempuan tu asalnya halal kita dengan dia Ah dia boleh berkahwin dengan dia apabila bah dia jadi menantu kita hmm haram muabbadah kita dengan dia walaupun anak kita cerai dia pun panggil bekas menantu haram abadah kita dengan dia selagi dalam dunia tak eloklah Ha, Ini ha, pun maknanya Bila suami tuduh isteri dengan zina Serta dengan beli am supah tu Hukum syarat jadi tercerailah Dua tu lagi pula nak klik tak dah dua tu. Nak klik baik tak boleh Nak menikah semula tak boleh Dia pula tak ada kena berlapar dengan lapar juga Haa ni satu hukum ha. Dia boleh jadilah Suami isteri dia tak tahu saat ni tu Hmm tengok nampak pelak sikit Dia jatuh Amu zina Lalu dah yang ngena besar cerita hmm itu dia Ah tu di antara hukum yang bersabit dengan li'an Wa hiya hasilatun wa batinan dan dialah apa dia al-furqah abadah al-furqah tu hasil ia berlaku ia pada zahir dan pada batin Berlaku ceraya Zuhi batin Dua tu. Walau pun Anak wayah Wayah yang pertama katanya Dan jika mendusta oleh si mula'in Suami itulah yang panggil mula'in Dan jika mendusta oleh suami yang berlian itu akan dirinya lepas pada tunai ikut mana pula dia terdak aku bohong ah ya mai bakit diri dia hak dia dak dia dakwa dia tuduh tadi pada sanggup bersumpah tadi ya, bersumpah tu supaya nak lepas dia daripada kena wata 80 jua ah kan? apa ada dia tak dak ali ah tak ada zina ali aku ya ha gitu pun jadi cerai dah dia tahu kata mu dua ni jadi cerai lah pak juga tak nak kelibat dah umur dua ni sampai bila pas lagi dia hidup tak dah hidup di dunia takleh dah ha siap dia dah berasa saya was nak lagi dah leh dah ha tu walaupun dia tahu ku bohong ndak mm, leh dah ha tu wa ha, in kazzal mulainu nafsakuh rumah tangga ni nak tahu belako ni nah, ha nah, boleh jadi dia tak tahu kata main -main nah, nak istri, kata main-main je dah ha nak buik kat isteri kata Hmm. Hmm. Zina Zina tak gapo itu ah kata jangan nah um hmm. wa hiya hasilatun zahiron wa batinah dia kata wa mulainu nafsuhu kata sia tu fi qalibi wa hiya hasilatun zahiron batinah baapo tu boleh kata cerai itu zahir batin hadah berlaku liya lilla yatawahhama annaha fi hadhihi as-surati tahsulu zahiran la batina tulah tu kata cerai atau kata cerai pada zahir saja batin tak apa dok boleh dah senyak senjak dua 2 pagi duduk 2 tu kat gitu apa ah dok batin kedah walaupun dia mendusta diri dia apa kata dak sekali tak ada zina li Ah sekalipun tak boleh dah jadi bercerai. Ani satu jadi bercerai dengan tak ada kena lafaz cerai akad. Warabiu klik ke ummi semula kata apabila sakut apabila berlaku bil'an begini, tu bait maris sakut lima hukum. Hukum yang keempat warabiu dan yang keempat nafyul waladi 'anil mula'ini. Ternapi oleh anak Daripada si mula'in Mana anak tu tu bukan anak mula'in Bukan anak si suami dah lah Haa, Maksud ternapi di sini Kata hasiahnya hmm. Ainaf yunasabihi anhu Haa, Artinya Ternapi Napi mana intifak lah Haa, Maknanya Ternapi keturunannya, Nasaknya Nasak walak tu Anhu Mana budak ni tak boleh bing ke dia lah Haa nah, Yang bing ni pun yang juga ni Buku kita buat bing bukan anak je tak boleh Para dia ambil anak orang perah Tu ingat tu Haa nah, Kalau kita tahu ada keluarga kita ke Bapak-bapak saudara kita ke Abel kita yang mandu-mandu tu Ya nak kan ambil anak orang perah Haa nah, Apa ambil anak orang ambil bahasa ambil merah-merah Haa -merah. oh, tu nah sekalipun ditambik anak kafir ah dan berkata beli nah kafir sekali pun jangan buat bain kepada kita tak boleh haram ah walaupun ada dah setengah ya aku aku sedekah anakku kamu kata dah berlaku aku hadiah anakku kamu aku jual aku jadi anakmu sendirilah habislah anak sekong kita tak boleh islam ah tak boleh nah buat bain kepada kita tak boleh haram kalau gitu anak ni katakanlah pada wakil tu boleh jadi anak dia tapi buat pada dia tuduh isteri zina yang nafii anak anak tu bukan daripada aku dan ia anak daripada zina ha anak tu dia panggil ternafi Ini bukan keturunan dia nah itulah maksud dia kata ayna yunasabihi anu tapi dia ngakat innaba fi li anila mm tu dia jika dia Nafi kata wa anna hazal walada leysa minni wa innahu min sinan haa apa -apa, apa -apa, ya? nah, wala, jika dia Nafi lah tu inna fahu fili'anihi walau istalhaqahu ba'da zalika lahiqahu haa tu dia dan jika lemuhubungi minta hubungi ia kaya dia lepas pada tu haa tak apa ya? hubung dia ke dia ia istilhak pula kata anak dia apa-apa lah. ha, dia duduk kira-kira-kira ha, kena kat anak dia ni meh dia ni kalau kata berzina apa berzina lah boleh hadiah kat perut belum pada berzina ha, tu saya tengok sarok dia kira bina. Ha, biar terwajib jaga nasab setengah pada kuliah yang enam ha, wajib jaga ugamah tu sebagai hapsah sekali jaga diri buat menyakiti dan jaga akal, daripada musakkan akal. Dan yang keempat, jaga apalagi nasab. Ha, nasab ni keturunan ni, sahabat tu dia hara zina. Haram menghapiri zina, takut nak bawa pada zina. Ha, mengandung, panggil, tak ada nasab, tak ada keturunan ni. Dia ha, tuduh lagu tu, nabi Nafi, ha, putus keturunan ni. Ha, sedangkan nasab ni, ha, masih ada satu perkara yang wajib kita kena jaga. Hmm, becik Islam dia haluh Curemak Terperhati Sungguh licin Bersih agama Islam Tapi ada kita tak kerti Nah Haa Dia rasa serupa ya Basah pun payah Kadang-kadang eh. Payah basah Islam Ah, ha, ha, Ini mari Na'udzubillah Nizalik lah tu Ini dia jadi becik Kau diri sendiri Nah Daripada kita tak kerti tau main-main ya. ya. Perbudak dia tak kerti nilai, -nilai duit lah Nah Ukhwir kita si Buddha lepas yang Buddha ah tu dia dia tak si ukhwirui lepas yang tengok kita tak tahu. Kita paspetu bagai kamahan dia tak tanya. Kemudian dia kata dia hatta laqtil al mula'inum hatta laqtil al mula'inum man nafahu, summas talhaqhu lahaqhu. Ah, nampak ah, tak? kalau dia menghubungi lepas pada dia Nabi tu, tubuh klih Ada istilhak klih, dia mengaku klih atau bahawa so, anak-anak dia, dulu dia silap, ha, dia kira-kira kata anak dia, anak-anak ha, dia kira masa zina, sekiranya berlaku lepas anak ni, bila cik-cik apa bulat dah ni, kira-kelekat -kira dua bulat dah ha, berlaku zina, dah ada sebulat ha, anak-anak lekat daripada dia anak dia, yang mengaku anak dia klih semula tak apa, jadi hak dia klih nah, wa inis talhaqahu ba'dazalika lahyuqahu Ha, hatta sehingga laqatal mulainu manafa'hu thumma istalhaqahu lahiquhu juga wasaqatu wasaqatan bilqisasu sehingga no ayat Kala tu kalau okay, bunuh oleh si mulain tu orang yang belian belian bunuh akan mereka yang telah nafi ke okay, dia ah oh, nah pas pada, pada tu dia istilah dia hubungi kelik anak dia ha ha bunuh tu kena anak dia Alhamdulillah dia bunuh, dia tak nak zina Lepas ha, tu, buat lepas pada tu kira, ha, Anak dia, berhubung kelep dengan dia Bila berhubung kelep dengan dia Wasa kata kisah su. Gugur daripadanya oleh kisah Apa kisah? Dia asal bunuh orang dengan zalim, Dia kena bunuh balah Tapi bila pak bunuh anak, dosa tu Dosa tapi tak ada kena bunuh balah ha, Hati hukum syarak ni Dia habis tu Uh, Pak ni bunuh anak Masa Masa besar tu, Tapi e Lain ni yang bunuh Yang lain ni Tak ada kena bunuh balas Tak ada kena kata Bunuh balas Sahabat dia bunuh Abang um, bunuh anak dia Dok, Tak tak tak Dia kisah ni bunuh lain pada tu Haa uh, tengok tu Kali itu anak ni Dia tuduh kata anak zina patu tu Buat besar mari Haa nah, ah, bunuh Haa uh, Misalnya lepas pada dia kiasah ah anak dia kena sah anak dia dia pergi hubungi klinik kata anak dia maka tak ada kena bunuh balah sebab yang kena bunuh kena ke anak dia ha <laughs> ya ukasarang nde qutiba <tipas> alaikumul qisas <tipas> dia kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla alhurr bilhurri walabdu bilabd walumsabilumsaa fi orang mukmin di dipwajibkan atas kamu kisah bunuh balah Ha orang bunuh orang dengan zalim ke, tak kena sebenar kena bunuh balah ha, kalau kerajaan Islam, pemimpin Islam gak, orang bunuh orang zalim bunuh khalli, bunuh bukan dengan jalan sebenarnya. Ha, bunuh Khalid, Zaid kena bunuh balas. Ha tu dia. umin akhi syaithun fattibau bil ma'ruf. kalau buat keluarga si kena bunuh tu, belalah buat kami setuju kota kena bunuh balas tapi nak bayar dia ha? nak bayar berjuta bayar orang okay? mahal orang okay, sora-sora harga 100 ek kota dia tengok satu ek kota berapa ah satu ek kota berapa apa kena 100 ek kota ni lain tengok satu ek kota pukul tu baik ber ha, ah berjutalah nak bayar tu mahal orang okay, ni darah setitik tu mahal ah ha, nah habak tu takut, takut kena tak senang kak siap ah. Ha? Ah, tu akhirat esok, Malah bayar, bayar ke dak? Bukan bayar perse duit dah. Dia bayar perse apa? Perse apa? Bayar perse amalanlah. Amalan ha, baik ke, ah, bagi dia habis. Tak cukup, Ambi salah hadam eh, muak dah diri kawan ni. Ah, ha, tu kisah dak akhirat ya ada. Bukan kata tak kena kisah dunia lepas akhirat dak? Ya ada kisah juga di akhirat. Nauzubillah ha, minzalik. Ah, leh. Annih ha, kita mengaji sampai tahun, mai takut. Apa dia panggil ilmu je bertambah ilmu gapo takut laisal ilmu bi kasratir riwayah bukan ilmu di banyak riwayat pandai riwayat tu boleh riwayat ikut tanya boleh riwayat tu ilmu bukan ilmu yang sebenar lagi apa hak senang cina innamal ilmu bil khashyah hanya ilmu dia takut kau tahu banyak kau takut kau takut ha tu takut kepada tuhan takut kepada tuhan ha tulah Ha, bukan kata kom banyak ilmu panah, kaca panah, gaya panah, lepa panah, dalik itu ilmu. Bukan ha, ilmu, ialah bil kos. Ya takut, ha, takut. Boleh ha, tak tahu lagi? Ah takut. Ya gitu sungguh kita tak tahu. Asal bukan nimbuto tuli. Boleh kita tak, tahu tahu? Ah takut. Eh. Takut karena kita ada akhirat. Ha, kita ada akhirat. Kita ada mahkamah yang tertinggi. Kita ada mahkamah yang paling adil. Alaisallahu biahkamil hakim. Saya kata, Tidakkah Allah hakim segala hakim? Tu hakim ke adat dunia tu gugur benar. Hai, tak aku lagi tu. Ah, tengok nah. Hmm, itulah. Ini orang panggil hukum sabik dengan tuduh menuduh antara suami isteri. Begitu jugalah kita tuduh menuduh tak sabit suami isteri pun dia kena rotan. Ha, bab ni suku pula. Ini hukum dunia. Uh, yang keempat nafyu waladi nah ternafi annu al mula'ini daripada si suami lelaki yang belian itu bukan anak dia lah uh, bila dia nafi bukan anak dia lah uh, bila bukan anak dia hukum dia panjang-panjang cerita nah sikit lagi nak berkahwin nak kalau nyah mati kok dan tak boleh bersakon sebab bukan anak dia ah uh, tu dia jelas Balik bapak ni mati ha, Anak tak boleh haka bersaka ya, Pasal dia Nabi Bila Nabi bukan asak dia Bukan anak dia Tak ada bersaka Nak kahwin So, lagi, -lagi tak boleh ambil wali dia kawan ni Budak ni tak ada wali ha, Dia pergi kena bakal menikah dengan wali Am, wali raja Itu ha, panjang cerita ke tu Tapi tu dia harai kita buat beng tu Ambil anak orang pera Pagi dia buat beng kita Tak boleh ha, Pasal dia beng kat dia Mana bagi bersaka Tak boleh Dia tak ada hak Wali tak boleh apa nyok abah hala tengok menengok taklah ha, ah tu anak berga tu hmm, betul nah anak berga ni tak selaku menjadi hmm, bahaya banyak padahal dia anak kan? kita ada pera dia kita tak berga dia merah-merah tapi dia besar besar jiwa sok dia lah kita ni. kita wasa sok anak sungguh bahkan kadang-kadang orang ada anak dah tu menanah hak mandu orang ada anak tapi dia perga anak orang lain kadang-kadang dia serah kat anak perga lagi lebih pada anak sendiri dia ingat kasihan kata budak ni tak ada pok. Ha, Nak royak tu rasa. Eh hey, kesihhan. Nak royak temu ni. Ha, ayah duk pera ni. Ha, Nak royak gitu takut kecil tu budak. Dia pergi besar gitu. Apas dia berasa anak dia pun berasa pok tu. Ayah. Ayah ha. Telengah pun. Mari kat Mepci. Ha tu dia. Moja lapar belah. Ah letih aku tu. Ano oh ya, umma la pebelah midapiti ayah. Ha ayah ke orang. Ha ni pak juga ni. Ha jadi wasoji dengan waso tak ada apa Itu tu. Nah, anaf jul anil mula'i. Ha ni masalah suami Ada pun mak dia tu, eh? ammal mula'anatu. Saya mapo. Post-mortem dah. Adapun perpua yang dilihat itu, hak dituduh kata dia dzina patut ha, suami belian panggil perpua mula anah namanya. Adapun perpua yang dilihat tu, balai yang tapi hanya sahaja dengan bapak intipan. Balai yang tapi anha nasabul waladi maka tidak tenapi darinya dari mula anah oleh nasab. Keturunan anak itu ha, Anak mak lah dia panggil Pak tak ada pada syarung. Hmm, tu dia Pasal anak tak anak dia lah Sekalipun lekat dengan mani zina pun ha, Bila dia beranak Anak dia tengok Mariam lah Tengok Maryam Dia beranak ke Isa Bapak tak ada ha, Nah, Haa dengan roh yang ditiup Ah, ha, Oleh je berik Dengan suruh Allah subhanahu wa ta'ala Tiuk ruh ha, Masuk oleh leher baju ha, Siapa ke parah Masuk Mengandung lah Maria Boleh ke Isa Tengok Isa bernu Maryam ha, Isa bin Maryam Dia ha, tak ada bin ke lain Dia pok tak ada Haa Haa ni Pok ada Tapi ada Tak sah pada syarang Dia panggil Pok Pok tak ada pada syarang Haa ni Ha, bila repzinal kat perut Lepada syarak Pak tak ada hmm, Itu dia Ada pun mak Mak dia lah Mak dia Ammal mula'anatu Failat falayantapi Anha nasabul waladi Walhamisu Dan yang kelima Hukum yang kelima Hak Kata sakut lima hukum tadi kah Hukum yang kelima At-tahrimu lilmula'anati alal-abadi. Dimaharamkan akan perempuan yang di itu. Isteri yang dikenali itu. Harap ah, dimaharamkan alal-abadi. Atas berpanjangnya selama-lama kita panggil. Tak boleh dah. Ah, tak boleh nak kulit baik tak di waktu. Hmm teratahasiah jadi rataanan sikit qauluhu wal khamisu at tahrim lil muallam la'anati al abad fa yata'abadu tahrimuha maka berpaning oleh haramnya mulaana itu Mana dua tu tak leh dah tak leh nak berkahwin semula tak leh dah nak rajuk nak asamana ta'al ismatnya nikah semula apa tak leh nak muhalliq tak leh tak leh belako nah mu'abbat je panggil lima bis sahih kerana barang hadis ah yang tersebut di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim apa ma badal ataupun qadim min annahu annahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam farraq bainahuma Nabi menceraikan lah kita panggil asingkan mengasing ia antara keduanya mundo ni tak leh duduk deh Mungduan ni tak boleh duduk dah. Tak boleh jadi lelaki bini. Sampai bila dah mungduan ni. Tumma qala kamadian sebeda ia. La sabila laka alihah. Dia kata kau-kau suami dia. Tidak ada jalan bagimu atasnya. Ha, Atas al-mula'anah ni. Mungduan ni tak boleh duduk. Ha, sebagaimana hak berlaku apa? Zaman Nabi SAW oleh Hilal bin Umayyah. Lah. Ha, berlaku itu aa uh, berlaku di zaman sahabat ada Nabi sendiri maka Nabi asingkan antara suami isteri sambil ia sabda la sabil laka 'alaiha tidak ada jalan lagi bagi engkau uh, tuju pada suami alaiha atasnya atas, -atas al-mula'anah isteri mu ya dilian ni tak boleh damung dua ni tak boleh duduk dah sampai pada dunia aa ada akhirat esok boleh adik uh, aku cinta hati hubungan akhiratlah kanak-kanak baik dua tu ah, tu dia, dah. Hmm. Akhirat apa? Nah, Uawi Sunannya Abi Dawud dah. Oh, dok dalam akhirah punya kata tak lebih juga. Oh, guys. Right. tak ada lagi. akhirat pun tak lebih juga. Oh, gak sungguh, lebih tu. Eh ya ya banyak ke hukum ni hak tak boleh berkahwin di dunia di akhirat boleh. hak ni tak boleh pakai akhirat Allah deh Tengok tengoklah hadis lagi. tu wa fi sunani abi daud daripada sunan abi daud wayah hadis kata al mutala'ina la yajtama'ani abadan apa hadis kat tu pasal syarah hari mari ai wala fil qiyamati ha tu syarahnya pada pada yajtama'ani hatta fil akhirati Dua lelaki, dua suami isteri yang berli'an. Suami berli'an lepas diri dia, balik isteri pun berli'an juga lepas diri dia daripada kenorjah. Ah, orang panggil dua yang berli'an. Nah, tidak boleh berhimpun kedua-dua abadan, dah kata. Selama lama. Ah, ha, Sarah kata wala fil qiyamati. Ah, ha, tak boleh berhimpun tu pada hari kiamat pun tak boleh. Mana dia akhirat pun tak boleh juga. Tak boleh hadiri suami isteri waktu tu. Pada yajtamiani <tuh> hatta fil akhirati. Ah ni hak-hak Sarah dah ni. Kama <tuh> ha, qalahuz Zayadi kashihabil ramli Ah kak siapa ya, nak mana, mana upo-upo rupa nak ada pilah lah tu. Nah. Ah sebab lepas hadis mai dekat tu ya. Al mutala'inani la yajtamiani abadan Ihtimah abadan selama di dunia. Ah nah. Ah ha, tu dia dia kita bawa waris tu ya. Jadi kita tengok di kamar qala di sini tu ah ha, bagi perhal kata. Nak hilahlah tu. Ha. Ha, tu. Tak kalau itu fa'ala yahillu. Ah tetapnya dah dia panggil tu. Tak kalau kata diharamkan perempuan ya dilian tu selama lama fala yahillu lil mulaini maka tidak halal bagi lelaki suami yang belian itu tak halal oleh nikahuha tak halal oleh berkahwin dengan nya tak boleh dah nak kahwin juga tu hmm tak halal oleh wati'kanyo apa dah tak halal oleh nikah nak wati ke mana ada hak ni masalah lain bimilkil yamini dengan milik sahnya Ha, Kali dia Tuk ngulu Tuduh ke sahya dia ha, Kata mum zinah Haa Tu Dia tuduh ke sahya perempuan dia tu Kata sahya dia perempuan dia berzinah Haa ni kata Dah Akhir siapa belian Haa hukum lerat sikit tu Mana kata bila begitu Tak hala bagi mula'in Bukan suami dah Dalam nah, sini mula'in Orang yang belian Terbenar suami terhadap isteri Terbenarnya Tuk ngulu terhadap uh, sahya Nya Ha, maka kalau kalau terjadi antara tuan pengulu dengan sahya tak halal oleh wati'akanyo ah dia dia akal mulaanah bi milikil yamini dengan jalan milik illaukanat amatan kalau adalah iya ya al perempuan yang itu sahya ha, hukumnya tu tambahlah tu asal ada cara suami isteri Selesailah materi hamusanah kita tu lima hukum, tapi syarah kita Sheikh Ibnul Qasim, rahimahullah, ia tambah sikit lagi katanya, lauk anak amatan washtaraha. Ah, kalau ia mula anak tu, saya dah beli ia katanya tak berkali-kali. Nah, masai masalahan, kami selusirak weiruhu ke ibadatnya weriha, ada orang yang heboh dia Ah, jadi bolehkan jadi heboh. Aa ha, pamata tamallakaha bishra'in aw ibatin awi rahmat la yahillu lahu wa tuha tak leh nak wati. Saya dia hak dia beli an dah. Aa ha, dia. Aa ha, kemudian nama telucu daripada dia. Lepas pada tu ada orang mari jual kata dia beli baik semula saya dia li an gitu. Tak leh dah. Hak milik baru pun tak leh dah nak wati pun tak leh. Aa ha, kisah beli an tadi. Aa ha, gitu. Kemudian wa fil mutawwalati itu syukur dah tu buat istinah syukur dan disebut dan didapati pada kitab-kitab yang panjang mutawalah dalam kitab yang panjang-panjang kitab yang besar-besar ada ziyadatun ala hadzil khamsati wakas jadi fi khabar muqaddaz ziyadatum tadam akhar dan pada mutawalah ada sebut pada kitab besar-besar ada tambah lagi di atas ini lima karon. Ha mana oi? Minha. Ha tu cuba bang semula tu. Setengah daripadanya, ha setengah daripada ziyadah ni mana al-mazidat lah, tu. Setengah daripadanya suqutu hasanatiha fi haqqi zawji. Ni sebab belian tu. Kugo hasanahnya ha, pada hak suami ilam tula'i haa gugur hasanah mana tak panggil muhsan lah tak panggil muhsanah dah lah uh, isteri dia tak telah dia tuduh dengan zina ha, kamu dia pada tu uh, dia belian ha, maka tu ubik hukum selain pada lima tu ada lagi tak besar, besar tak ada rakyat sikit lagi kata ada lagi hukum dia ada apa lagi gugur hasanahnya ,nya al mulaan. Perpuraan dia dilian tu Guguh hasanah Bila guguh hasanah Dia panggil Rumuh sanah Haa Fi haqtizaji pada haqtza Illam tula'ilah Nyakat jika tidak belian ia Ia al-mula'anah Balik suami saja belian dia Balik dia tak ada belian Terima kata Hatta <tid> sehingga Hanya nak yak gugur bagi kata gugur Sehingga laqad zafa haba'dzaalika bizina sehingga kalau tuduh ia nah sehingga kalau tuduh ia ya zauh panggil zoh tu dia panggil tu salah ha aqi al mula'anah ba'dzaalika kemudian daripada itu aib dali anih ma'a kauni halam tu Ah, ha, tadi dia gitu deh pula berzina dengan zina. Balik suami yang menuduh tu kena hak kedak? Lam yuhadda. Ha, tak ada kena hak kata kena rotan 80 dak ah. Dia ya nak kena rotan ni tuduh akan ha, perempuan muhsanah. Ha, dengan zina, hatu kena hak 40 di atas orang menuduh tu. Tiba-tiba kalau dia tuduh perempuan yang bukan muhsanah, tak ada kena hak apa. Ah ha, kalau gitu, kalau perempuan ni orang tahu semua kaki zina pajut ada panggil pajut orang melayu kata pelacur ah perempuan pelacur pelacur ni mai dia Arab pajut dia sangat jahat kaki zina perempuan ni ah duk ke dia tu kuduk cari ah bagi mari ki Kod kuduk cari kuduk temu ah kain bodoh perempuan perempuan aga ah, pai kato pai kuni pai kita sini. Perempuan <laughs> bahasa tu, apa duduk kat tu dok kato yo tu, dari zina. Nah, ah memang tak ada kena, tak ada kena hak lah pai <laughs> Tapi tak ada kena hak pun, ah bukan lepas saja nah bal yu hmm, tak ada pasal dek cara harem ni. Ah genot azzi kui, nah takzi. Ah hengonyo hak tak ada lah. Ya syarat kita tuduh dia okay, dengan zina, So, nak kena hak tak ada puluh kena tu jika perempuan muson lah. jadi dia pas kita tak ada mendatih saksi itu masalah ada pun kalau perempuan tu perempuan pelacur kaki zina, pas kita tahu dia tub zina, cerak dah sekali ha, tak ada kena hak tak ada kena hotel puluh, tapi kena ta'zil lah. ha, ta'zil pun berat juga serah pada imam imam piak piak bater juga tak ada 10-20 mulut kan tak ada tu <laughs> ha ha ha puak dia pakai ta'zil jadi kalau dia pergi tak ada pasal lah kita tak bercara hak orang. Hmm tu dia khalasah marinya tak ada pasal lah. Tak bercara hak orang. Hudud ha boleh nasihat panggil nasihat. Saleh kata apa dia ya, itu. Hmm tu anak. No? Habis. Hmm wa yasbutul haddu anha. Bian. Ha jadilah. Wallahualam.